Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Omani ihteda bi hadihi wastana bi sunatihi la umdin. Të nderuar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në fillimin e serisë së re të emisioneve me titullin Qytetërimi i Vlerave. Në këtë seri të emisioneve apo ti quajmë dalgjeratave do të mundohemi që të shpjegojmë disa çështje që kanë të bëjnë me vlerat. Në këtë kohë kur vlerat me të vërtetë shumë mungojnë Në këtë kohë, kur shumë për gjithat që lirish mund t'i quaj manti vlerat përmovohen, ndërsa vlerat e vërteta jonë ato që mundohen të marginalizohen dhe të largohen nga skena. Do të mundohemi të atregojmë konceptin islam bi vlerat, shka është ajo apo e cila është ajo që i veqon vlerat islame, dhe do të mundohemi në të njëtën kohë të bëjmë një krasim me ato vlerat që jonë në qytetrimet tjera, në botë kuptimet tjera, Edhe do të shohim se me të vërtet, islami është një qytetrim, islami është një botë kuptim, islami si fej e shpallu për Allahu subhanahu et ala, i ofron njerëzve, vlera, që e bën jetën e tyre më të letë, më të mirë, gjithashtu edhe e bën jetën e tyre një rukëtim në këtë botë drejt ljumë turise për hershme në botën tjetër. Prandaj, me të drejt, qytetrimi në islam mundë dhe mi të quajmë qytetrimi vlerave, Prandaj as zgjidhom këtë titull që njerëzit të kuptojnë në këtë kohë kur mediumet në mënyrë mundëre të qojnë me tendencë, flasin për islamin, shumë gjëra ndoshte janë askalojnë, shumë gjëra nuk i tregojnë, do të mundohemi të nxjerrim në pah ato me të cilat ne si musliman kënohemi me këto vlera me të cilat e jetojmë jetën ton duke e adhuruar Allahun subhanehu ve teala. Ai që dua në fillim ta them Senose mundohemi ta gjejm definicionin e vlerave apo çfarë është vlera në një shoqëri, çfarë është vlera në një bot kuptim. Do të shohim se dietarët kanë thënë më shumë se një definicion. Domethënë, kanë dhënë më shumë se një për kufizim të asaj që quhet vlerë. Ajo që mua më së shumti më pëlqeu krahas asaj se vlera është diçka me an të cilës një gjë vlerësohet apo i jepet ndonjë vlerë, ndonjë çmim, ndonjë vlerëshmëri ajo që më pëlqehu ishte definicionit që i thoshte se vlera është diçka që i mundëson, që i ndruesh mërin, edhe stabilitetin. Prandaj, nëse shikojmë qytetrim, qytetrimi islam, apo nëse shikojmë e qytetrimet në përgjithsi, do të shohim se vlerat ju në ato që i garantojmë bjetesen, vlerat ju në ato që e garantojmë vlera stabilitetin, vlerat ju në ata që i mundësojmë një qytetrimit që të zhvilloha, që të vazhdonë, rrugtimin e tij apo ekzistencën e tij. Dhe sa në atë moment kur vlerat humben, në atë moment kur vlerat anashkalohen, në atë moment kur vlerat marginalizohen, kur humben, atëherë edhe fillon edhe shembja apo perëndimi i asaj qytetërimi dhe të asaj kulture. Prandaj një pri filozofë perëndimor shumë mirë thot, nëse e krahasojmë zhvillimin teknologjik Krahës, asaj që është kultivimi i vlerave dhe mbrojtja i vlerave, dhe të shohim se përëndimi ka kryuar një disbalans, e ka humbur baraspeshen, nësë asaj që duhet të jetë zhvillimi teknologjikë, zhvillimi i fuqis, si thot aj, krahës me atër që është kontroluosi i këtyre fuqive që i posedon një riu apo në një qytetrim e që janë vlerat etike. Prandaj shpesh njerëzit kanë arritur ndoshta në aspektin e shkencës, në aspektin e teknologjisë të zhvillohen në aspektin e përparimit, të arrin ndoshta njohuri shumë të mira dhe të dobishme për njerëzimin, por në të njëjtën anë, në anën e kundërt kanë nuk kanë arritur që ata të kufizojnë dhe të vendosin brenda një kornizës e cila është kornizë etike, e cila buron nga vlerat që i ka përvetsuar njeriu apo ai qytetrimi. Prandaj Në emisionin parë do të mundohemi që të hedhin dritë mbi disa parime thelbësore të fes islame, të cilët janë kufizues të vlerave, të mështë, cilë është që dhimi që në përmjet këti konceptit të përgjithshëm. Në përmjet kësaj kornizit që do të vendosim, në 7 të pika që në esens veqorit të islamit, do të kuptojmë se shka është ajo që e drejton më njërën se si në, iblez vlersojm gjërat apo si ne si muslimant diçka e konsiderojm si vler, e diçka nuk e konsiderojm si vler. Prandaj do të fillojmë me çështjen më madhore. Ajo orse, është njeriu o shkrijes e Allahu xhaleshanu, e vendosur që të jetë në këtë botë dhe koha e caktuar e jetës njerëzore në këtë botë është e kufizuar. Edhe Allahu xhaleshanu, ai i cili krijon i gjithdijshmi Ditoria e të cilët përfshim shdojgje, e ka caktuar një mënyr të jetës së njeriut në këtë botë. Dhe ajo mënyr është promovuar në përmet pejgamberve që e ndërguar të këpopujt e tyre. Dhe i fundit për këture pejgamberve është pejgamberi i dërguar Jon Muhammedi a.s. Të cilët Allahu Gjeleshanu huja ka dhanë shpadin e fundit, Quranin fa më lartë të cilin aj praktikisht e ka spjeguar me sunetin e cilin një, një kohësisht apo në të njëjtën një një një kohë është edhe shpaldje pre Allahu Gjeleshanu. Përndaj, Allahu Gjeleshanu e ka skicuar rrugën, e ka treguar rrugën se si duhet të jeton njërju në këtë vot. Përndaj, në përmjet porosive të fes, në përmjet parimeve kryesore të fes, ne edhe i kufizojmë, edhe i caktojmë vlerat tonë, i caktojmë ato gjera që ne i kons sigjurat e preferuara, të lavdëruara, gjërat që duhen të mbrohen dhe të ruhen, dhe të kohë, në të njëjtën kohë nëpërmjet asaj e caktojmë cilat janë ato që nuk, e cila nuk ka, ka vlerë, e cila ndoshta e ka vlerën e kundëta, vlerën negative, do të thonë, ajo që quhet anti-vlerë, edhe është a, e cila është e cila duhet të shmanget, nga e cila duhet të largohemi, e cila nuk është e pranuar në botë kuptimin Islam. Prandaj çështja e parë, edhe kryesore të botë kuptimit Islam është besimi në Allahu subhanahu wa taala. Do me tonë, vlerësimi i gjërave në islam, pik njësin e ka të kënjësimi i Allahu subhanahu a talë, të kënjësimi i Rabbul Aleminit, Zotit të gjithësis, i cili njerëzit i ka kriuar me një detyr. Edhe ajo është janë roberit e ti dhe të jetojnë, ashtu si ka cektuar Allahu subhanahu a talë në dunia. Pra ndaj, nëse vetëm analizojmë më njërën se si, ne si muslimanë, në shprehën besimin te Allahu xhureshhanu do te shohim se aty buron maniera se si ne i definojm i mbrojm edhe i ruajm vlerat tona Allahu ne Kur'an thot: "Waman yataghiru ghayra al-islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin" kush per vec islamit kërkon fe tjetër Islami këtu e ka kuptimin e përgjithshëm që domethënë nënstrin de Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo fe, kaq e quhen fe e gjithë pejgamberëve. Dërsa në kuptimin e veçantë është shpallja që i është dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem. Prandaj kush kërkon fe tjetër përveç asaj në këtë kohë që i është dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem, ai nuk do të pranohet prej tij dhe ai në botën tjetër, në ahiret do të jetë prej të humburve. Prandaj koncepti i Islamit bi Allahun xhelashanun, bi Zotëngjillsisë Biata cenë e konsiderojm Zotin ton, është se fillimisht ne e njësojmë në aspektin se ajo është krijuesi, sunduesi, drejtuesi i gjithësisë. Ajo që në terminologjinë, në terminologjinë e akidës njihet si tauhid urrububia, njësimi i Allahut subhanahu wa ta'ala në krijim, njësimi i Allahut në sundim, njësimi i Allahu jallashanuhu në drejtim do më thënë gjdojgje që ka të bëj me kryimin, me sundimin, me drejtimi e gjithësis, është në dorë të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Allahut Gjera Shanuhu, këtë besim e ka bë pjesë edhe të naturës se pasër, që e ka njerëzit, që ende e ka ruajtur, naturës mërin, në të cilën e ka kryuar Allahut Gjera Shanuhu, gjithashtu edhe është pjesë e mënyrës e si njerëzit me arsye i logikojnë njërët. Prandaj, edhe mushrikë të mejkës, të Deri dikund ka qenë ruajtur natyrshmëria tek të cilat deri dikund ka qenë ruajtur edhe arsyeja. Allahu për të thotë wala in sa'altahu man khalaqahum leyakulunallahu. Nëse i pyet ata, kush ju krijoi juve? Përgjigjja e tyre do të jetë Allahu na krijoi. Prandaj, kjo ky mënyrë, kjo mënyrë e, e besimin te Allahu është apo ky koncept se Allahu është krijuesi i sunduesi, çfarë na ndihmon neve? në ndihmon që ne të gvedvetja jonë të kryojmë bindjen, se aj që t'ka kryu, aj i cili t'akadhon formën që ti e ke, aj i cili e ka reguluar mekanizmi dhe brendshëm të nfunkcionimi të organizmi të tëndë, të është të, aj i cili edhe gjdoj gjithë saktonë se që fa do të ndodhë në këta gjithësi, aj me sigurin e mënirë më të mirë, e dinë se shka është edobishme dhe shka është e vleshme për ty. Edhe kjo është piesë e natyres e pastër si kryohen n Edhe o edhe pse disa njerëz, domethënë siç thamë, kanë devijuar edhe natyrshmërinë e tyre, edhe e larguar, por prapse prap tek ata tek të, të, të cilët kanë mbetë kjo natyrshmëri, ata e pohojnë se Allahu është krijuesi i tyre. Që dashur se Allahu në Kur'an thot: "Kul man yarzuku kum minas sama'i wal ardhi am man yamliku sam'a wal absar?" Thuaj, kush është ai i cili ju furnizon nga qielli dhe nga toka? Edhe kush është ai i cili në dorën e tij apo sundon me shikimin dhe me dëgjimin? Ato perdijen Allahu, prandaj Allahu në fund të ajetit thotë e fela te tekon, fokol thuaj Mohamed, pse ju nuk jeni, nuk jeni droy, nuk jeni frik, nuk jeni të devotshëm pasi që e keni kuptuar se këto gjëra, domethën krijimi, furnizimi, mbikëqyrja apo sundimi, mbishikimin dhe bitë pamuret, dhe bidhimin, dacimin, është në dorë të Allahut dhe sheno pse pra nuk keni frik për Allahu subhanehu teala. Prandaj shumë rrall në Kur'an e Jamie situatën kur dikush e mohon Allahun si krijues, si sunduas dhe si drejtues i gjithave. I tillosh faraoni i cili thot kale firaunu wama rabbul alamin, do tha faraoni kush është Zoti i gjithësisë. Domethën nga mendja e malltheja e tij dhe nga ignoranca e skajshme me të cilën e, edhe atë e që ka prishë dha atë natyrshmëritë të pastra që Allahu e ka krijuar, edhe e ka prish atë mënyrën e arsyeshme e menduarit ai thot kush është Zoti i gjithësisë gjithashtu Allahu xaleshanu wel Gjelle jalaluhu thot se Musa alayhi salam i ka thonë faraonit ka leqad alimta i tha Musa i faraonit ti je në dituri je në dieni se këto nuk i ka zbritur as kusht tjetër përveç Zotit të qiellit dhe të tokës që janë argumente që janë argumente për ty për popullin tënd prandaj Allah thot وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو واتهموهم اتهامات pasi që ishin të bindur se janë të vërteta. Dhulman për shkak të padrejtësisë dhe për shkak të mendje mallësisë, për shkak të arrogancës që e pat, paronin prandaj në tëralla situatata të këtylla kur njeriu e mohon Allahun si krijues, kur njeriu e mohon ekzistencën e Allahut, shahunu dhe atë që është, dhe më thënë, Allahun si kryusë, sënduosë dhe drejtuosë i gjithësisë. Përëndaj, Allah u Gjereshanu shpesherë në mënyrë me pythje retorike, parashtronë pythje në Kur'an që njerëzve të a bënë me dhije, apo të a rinëzonë, rinëzonë, më thelë, bindjen se Allah u është, kryuosi dhe sënduosi. Përëndaj, Allah u Gjereshanu thotë, e fillahi shekun, a thuan i se dhe në Allahun, zotën i gjithësisë ka dyshimë, Gjithashtu, thot, kul e gajrë Allahe e bëgji, Rabben, vahua Rabbu kulli shenë, i thot Muhammedis Allahu Alesen, thuaj, ja, e përve që Allahut të kërkoj Zot tjetër, ndërsa ajo është Zot i qdo gjë, do më thonë, Rab, fjallë a Rabu është aji cili, vjen nga Rabbebe, do më thonë, sundon dhe drejton, edhe e mundëson zhvidimin të periudë, pas periudët është do gjë, Allahu është Zot i qdo gjë, përndaj, kul mën Rabbu se ma vati, v i thot Allahu xherishanu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam thuaj atyre kush është zoti i qiellit dhe kush është zoti i tokës edhe pastaj i thot për Xhixhu kulillah thuaj Allahu është ai do të thon ky besim na ndihmon neve çe ta kuptojm se ne nuk dalim nga sundimi Allahu subhanahu wa taala prandaj ato çe Allahu e vendos për ne se si vler ato çe Allahu e vendos për ne si diçka të, të mirë të dobishme pozitive duhet të jetë pjesë e mënyrës e si, si ne i vështrojmë dhe i masim gjerat. Jo diçka tjetër. Përndaj, ky loj i besimit nuk ka qenë në dobi të njerëzve. Nga se, shpesher e kam pranuar, për kur ka orë qështja njësimit e Allahut me adhurim, aje që që të ohidul i bedhe, apo të ohidul uluhije, për të sinë ma, ma, pak ma poshë dhe të flasim, thot se ky nuk i ka bo dobi. Edhe Allahut thot për tha, wa ma yu'minu aktharu hum billahi illa wa hum yushrikuun realiteti është se shumica e njerëzve nuk besojnë në Allahu xh. dhe në të njëjtën kohë i bëjnë shirkh Allahut Zotit të gjithësisë do të thonë ky besim se Allahu e shkrua sundues nuk ju ka bë dobi atyre që të janë adhuruar Allahu xh. dhe shumica në vend se më zgjell rrugën e njësimit të Allahut me adhurim e kanë zgjedhur rrugën e politeizmit, rrugën e adhurimit të më shumë se si një zoti, që me gjë me të cina Allahu nuk është i knaqë. Gjithashtë Allahu thotë për në mushrikë sa të kanë thonë, ma na abuduhum illa li ju karribu na illa Allahi Zulfa, ne nuk i adhurim, nuk i adhurim këto iduj, me ndonjë në qedim tjetër, përveç që të na afrojnë më pranë Allahu, të do më thonë i kanë konsideruar zotrat e tyre, hynit e tyre si afruës më pranë Allahut Gjellëshanuhu o Gjellë Gjellëaluhu. Gjithashtu, në një jetjet e thotë se, ata i kanë konsideruar, zotrat e tyre, hynit e tyre, shufeaun, a kjo edhe një ere vërtetonë se ata kanë besuar se zotit suprem, edhe përse zotit është i vetmi, nuk ka nevoj që të themi se ka zotit suprem edhe zotrat më posh, jo. Ato nuk, nuk e gizon, por në konseptin e tyre, Zoti kresor, aj që të këtë cë du të afrohemi, është Allahu Zoti gjësit, përndë e totë, veja kulune ha ule, i shufa a, una, i inda Allah, këta janë dërmjecuës, i tanë, të ka Allahu Gjërshanu, kulet të ne biun Allah, bima la ja'lem, shikojnë sa bukuru përgjithë Allahu Gjërshanu. A dëshironi, ta lejmroni Allahum për të qëka që e nuk e di? Allahu Gjërshanu, nuk ka nevoj për sëq nevojnë që e ke e ti. Nuk ka nevoj. Allahu është ai i cili dëgjënë dinë gjdojtë gjë, prandaj atët duhet të madhërëmë. Prandaj kjo pik e parë, o shumë e randësi gjëtë konseptimit të vlerave, të dimi se Allahu si sënduus kërjuus, edhe drejtuus i si gjithësis është ai i cili në e cakton neve, mënyrën se si duhet të jetojmë në këtë bot, dhe qëfar është e mirë dhe e dobishme dhe e vleshme për neve. E dytësh ata që e tham edhe pak më herët, ajo ose pasqë sa vjen nisimi Allahu xhëllahunuhu me adhurin. Edhe ky lloj i nisimit të Allahu xhëllahunuhu është ai për të cilin Allahu i ka dërguar pejgambert, për të cilët Allahu xhëllahunuhu ka zbritur librat dhe për të cilët kanë ndodhur edhe betejat mes besimtarëve dhe jo besimtarëve. Gjasë njerëzit pasi që e kanë kuptuar këtë në vendse që ta në vendse ta adhurojnë Allahun xhëllahunuhu të cetyon dy, dy gjira që nuk munden të ndohan, nëse ti e beson si krivu së nduos, i gjithë fuqishmi, a i cidi drejton gjithësin, i cidi të funizon, të jep jetë, të amer jetën, të jep shëndet, të, të, të, thonë, të sëmur, dhe gjitha tjera, atër e osh e pa mundshme që ti të adhurosh dikën tjetër, nuk osh e logikshme dikën tjetër për e që Allah u gjereshanu, prandaj, kjo loj i njësimit, është vazhdimësi normalë, e njës adhurimit të avazhjes normale e pohimit se Allahu është Zoti i yt dhe Zoti i gjithësisë dhe sunduesi. Prandaj Allahu xhesheanuhu në Kur'an thot: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut". Do të thotë, çdo popull kemi dërguar pejgamber, i cili ka ardhur me porosinë: Adhurojeni Allahun xhelleshanuhu dhe largohuni prej tagut. Donë të thotë, adhurojmë nisimë Kjoj momento shumë i rancishem për neve, gjatë për saktimi të vlerave, që atë që e bëjmë të shëndrohet në shka në adhurim. Dhe Allahot me këtë, ne e njësojmë Allahum subhanahu wa ta'ala. Do më thënë, atë që e bëjmë ne, nuk ka ndonje qëllim tjetër, nuk ka ndonje përfitim tjetër, përveç afrimit më pranë Allahum subhanahu wa ta'ala, përveç qëllimin, apo sënimin me të cimë ne, e fitojm pozicion ton më afër Allahu xhalla shanuhu ve jalla jlalalu prandaj Allahu xhalla shanu duke potencuar thot këtë thot wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi ennehu la ilaha illa ana fa'budun edha ne nuk i kemi dërguar para te ju Muhammed sallallahu alaihi wasalam asnje pejgamber te ciet nuk i kemi shpallur nuk ka zot tjetër për asnjë domethë nuk ka zot tjetër për asnjë Allahu Jalla Jalaluhu huwa Jalla Jalaluhu, prandaj mua e adhuron, adhuroni për mua, prandaj mua një somni me me adhurim dhe me ibadete që i ka ligjësuar Allahu Jalla Jalaluhu Jalla Jalaluhu. Gjithashtu, pra ajete që flasin për këtë çështjë, a jeti shumë e rëndësishëm dhe e njohur i mohimit të hyjnive të rënshme, i mohimit të tagutave. Wa man yakfur bit taguti wa yu'min billahi fëka disë temë se kebil urvatil vuthka e kush i mohon të agutet zotrat e rejshem ata që adurohen përveq Allahu gjellë gjellë gjellalu, të këta, Allahu gjellë shanu dhe janë të knaqën me këta edhe besonë në Allahu të gjellë shanu do më thonë vjenë mohimi zotrat e rejshem edhe pohimi i besimit apo i njësimit vetëm të Allahu të si zotë të cilë të të rejtohemi me adurime tonë fëka disë temë se kebil urvatil vuthka kë njeri është ka purfort për litalin Allahu të gjellë shanu është kapur për atë që i bëndobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Dita që Allah në kuran të thotë, was elman arselna min kabli, pyta o Muhammed, atë pejgamber që i kam dërguar parateje, min rusurina e gjallna, min dunir Rahmani ali, hëtë një jo, ubedun, a ju kemi thonë ati se përreq Rahmanit, mëshiruosit, ka edhe idu i tjerë, që duhet t'jadroni, as kusht nuk i ka thonë këtë, as Musa, as Isa, as Nuhi, Asi Ibrahimi, gjithë e kanë pëhuar, anë i abudullaha, o qëtë anë i bu të ta tagut, a dhurojëni vetëm Allahun dhe largohoni nga tagutët. Përndaj, Allahu thot, kull innama juha i lejje, annama ilahukum ilahum wahid, fëhel antum muslimun. I thotë Allahum Muhammed sallallahu rësëm, thua e mua më shpallët se zotë juaj, apë i a dhuruar juaj, është një i vetëmi, Allahu Gjereshanu, përndaj, a jenë ju prej muslimanme? A jenë ju ata që i përgjigjeni, Allahu Gjereshanu duke i nështrua. Shikoni e ka përment ilah, thonë, i adhuruari, ai që adhuruohet, dhe në të njëtën kohë ka thonë, a jeni ju ata që i nështruoheni, se fjala islam, do me thonë nështrim dhe Allahu Gjereshanu me bindje, duke i kryrë obligime dhe Allahu Subhanehuetala. Kjo është ajo që në gjithë konceptimit të vlerave në duke të akemi parasyshë, se me këto vepra ne i nështrohemi Allahu Subhanehu etale. Nuk kodit qka të jashtë, me ndonje dënim të jashtë, me ndonje kod penali, cilë neve nëndzi që ti respektojmë këto vlera, por është bindja se kjo është dhe tyra jonë dhe Allahu Gjeshanuhu, për të cilë Allahu në ka kryuar, dhe ne jemi robërit e ti të nështruarit dhe Allahu Gjeshanuhu, të cilë duhet këtë të, të zbatojnë në jetën e tyre. Për ndoj, vjen pika e tret të, të uhidit si një, përcaktues apo kufizues i vlerave në Islam, ajo është çështja e njësimit të Allahut dhe shanu me cilësitë e tij absolute dhe emrat e tij të bukur. Domethënë, ne me këtë besim e mohojm apo e largojm la, për Allahu subhanahu wa taala çdo përnjasim mes krijesave të mes cilësive që i ka Allahu shanu dhe cilësive që i kanë krijesat. Domethënë, kjo është mënyra se do të them se ne i mohojm dhe çdo princesë mesallahu ata do diçka që ekziston në në gjithësi. Edhe e dyta është se ne për Allahun i pohojmë ato emra dhe cilësi që i ka përmendur vetë Allahu subhanahu wa taala për vetën e tij, gjithashtu edhe i pohojmë për Allahun xhe shanuhu, ato do të thonë cilësi që i ka pohuar i mëdhiturin mbi Allahun, pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili gjithashtu me emrat dhe cilësitë ka për për përshkruar Allahu xhënash. Prandaj Allahu sot Kur'an, "E antum a'lamu amillah? Ayuhani me të ditur apo Allahu? Nuk ka askush që është më i ditur se Allahu xhënash." Gjithashtu edhe për pejgamberin sot më majëndti ku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja, nuk flet nga vetvetja e tij, por është ai i cili, domethënë flet atë që Allahu ja ka shpallur. Prandaj Allahu xhënash u thot, "Lajsa kemithlihi shay'un." Domethënë ku po him që ne e tham dhe mëhu për njësimi mes Allahut edhe krijesave në, në cilsi. Thot lejë se kemi thishin, asgjë nuk i njënë Allahut gjeshanë hu. Dhe pas të e thotë, uhu e semi u e basir, nërsa Allahut është aji cjët dhjënë gjithdo gjithdo gjithdo. Edhe shekhtë gjithdo gjithdo gjithdo. Shka në dihmonëve në konceptimin e vlerave? Ve dhja për atë se Allahut është gjithdo kund me dhjëmin dhe shikimin e ti. Dhe prendaj, kur ne një gjithdo, as pa taim e, e bëjm duke e besuar se është vlër pozitive, e preferuar dhe e duhur atë e bëjm me vëdije se Allahu xhashanu hushe dgjash çdo gjë, evidento çdo gjë, edhe këto janë gjërat që neve na ndihmojnë që në këtë aspekt të ndërtojm bazë shumë të rëndësishme dhe të fuqishme mbi të cilën do të ndërtojm gjëra tjera në mes të cilave do të ndërtojm edhe mënyrën se si ne i konceptojm vlerat. Prandaj kjo është pika e parë sipas me e më e rëndësishme rreth të cilës apoecia është boshti i islamit, tash njësimi i Allahut është anu dhe mënyra se si njësimi i Allahut është anu reflektohet në mënyrën se si ne i definojmë dhe i përcaktojmë vlerat tona. Thaje të bëjmë një shkëputje të shkurtër që të kthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit, prandaj ju ftoj që të na ndiqni. Vazojmë me emisionin ton. Ëshem duke fal për mënyrën se si ndikon besimi apo njësimi Allahu subhanahu wa taala në mënyrën se si ne i konceptojmë dhe i definojmë vlerat tonë islam, me të cilët krenohemi. Edhe u ndalem tek pika njësimi Allahu jayashanuhu me enë dhe me cilësitë e tij të bukura. Dhe tham se vetë mënyra se si ne i besojmë këto attribute janë mohimi i përgjassimit mes Allahute dhe kryesave dhe në të njëtën kohë pohimi i cilësive që për vete i ka pëhuar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i ka pëhuar për të i dërguari e Allahut Muhammedis Allahu aleyhi wa salam. Dhe përmendëm se këto dyqërshtje jonë përfshira në ajetin lej se kemi thli hishej unë, wa hua semi u lbesir, asgje nuk i nxanë Allahu Allah, Allah gjëshanu, asgjë nuk e sikur Allahu gjëshanu dhe Allahu që gjëshanu dhe Allahu që gjënë zdo gjë, edhe i cilësheh zdo gjë. Gjithashtu, tham se kjo ndikon tek ne në mënyrë se se ne sene, që ne jemi vazhdimisht të vetdijshëm për mikçin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo tek ne krijon një sistem të vetkontrollimit, të kufizimit të vetvetes, edhe veprimit në pajtim me ato gjëra që i kemi konsideruar, apo i kisha i konsiderojmë si vlera edhe në asaj, pasaj, ne, dhe në bazë të asaj pastaj ne, domethënë, veprimtaria jon është larg asaj që nuk është mirë, nuk është e dobishme dhe nuk është pozitive. Prandaj, për gjërat që shumë Nandih ma inashara ayati kulluha shana yaluma banu aidihi ma, ma khalfuhum wala yuhitonu bihi ilma Allahu hadina ata ce ka ndod para atyre dhe ata ce ndod pas tyre edhe ata as se nuk munden ta prafshin diturin e Allahut xaleshanu xalal jalaluhu eda kjo es ku ne jemi te vetdishem per uh, diturin absolute dhe gjithpërfshirse te Allahu xaleshanu ki do te dikon tek ne qe te vepreim ne pajtim me ato gjira qe an vlera e që janë të përsahtuara si vlera në islam. Gjithashtu, për gjithre konceptuale, apo elementet konceptuale, të më njërës e si ne i definojmë vlerat në islam, është një moment shumë i nëndësishëm. Ajo është momenti i vetë kontrolimit apo i mbikqyri së Allahu subhanahu a talë. Gjithë dhjetartë janë të pajtimit, së Allahu Gjereshanu ka zbritu libra dhe ato jëmë, para kujtues, edhe ato janë ata që i drejtojnë njerëzit në rrugën e drejtë, edhe ua tregojnë mënyrën se si duhet të jetojnë. Por ajo që në mënyrë drejt për së drejt ndikon në mënyrën se si vepron një njeri, se çfarë bën në situata të ndryshme, është vetdia për mikjeirin e Allahut subhanahu wa taala dhe deturia e tij. Këto dy elemente ndikojnë shumë, edhe janë këshillues dhe parandalues shumë efektiv dhe dhja për shka, për mbiqyri në Allahu subhanahu wa ta'ala, muraka vetë Allah, edhe nga aspekti tjetër, në honën tjetër është diturija. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, innema jehshë Allahe, mina ibadihi el ulema. Me të vërtet, nga Allahu që e shanë hudroje kanë, roberit e ti që janë djetarë. Përndaj, mënyra që ne na, du të kini parasysh gjëtë jetës tonë, Apo ato dy elemente që duhet ne të vazhdimisht ti, ti kemi parasyshe dhe të kultivojmë dhe të zhvillojmë dhe të rrisim dikimin e tyre është diturija, duke u pa isur me diturit e dobishme me të cilin automatikish shtohet dhe voçmëria nëse botë sincerisht për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala gjithashtu edhe vedije për mbiqqirin e Allah subhanahu wa ta'ala Për ndaj, nëse Elsa nuk uh, Allahu t'i takon shembulli më i lartë, nuk bëhet krasi mes njerëzve. Por nëse themi kushtimisht, e kemi ndonjë sundimtar, i cili në çdo moment në hollsi është i njoftuar me veprimet tuaja. Në të njëjtën kohë, ky sundimtar është i pa drejtë. Në të njëjtin, një të kohë ky sundimtar është ai i cili nuk pret. Domethënë nuk e vonon dënimin. Me siguri se njerzit do të ishin dalë nga shumë nga veprimet e tyre. Ndoshta e vetmia keqçe që, që do ta kishin e, paramenduar do të do të mbetej në e, në aspektin e mendimeve dhe ideve. Asgjë konkret nuk do të kishin mundësi me bë, pasi që janë të vetdishëm, sa e i shikon, edhe i përcjell, edhe është i padrejt, edhe është i gatshëm që në çdo moment ha zbaton dënimin e tij. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që ne tham Allahu të të konë shembuli ma i lartë. Nuk duhet të, të bëjmë krasi mes kriesa dhe edhe Allahu Gjereshanu por, kështu duhet të jetë edhe robim Allahun, subhanu etale. Ta, ta di e se Allahu Gjereshanu e shikon në gjdo situatë, e din gjendin e ti, i din synimet e ti, qëllimet e ti, ja'lemu, kainet e l'a'jun, mu ma tukhfi sudur, e din Allahu Gjereshanu syrin mashtruas edhe atë që e fshehet në për gjoksët. Pra ndaj, Allahu Gjereshanu për neve, kërkon që ne të zbatojmë që dhimin për të cire në ka kryuar Allahu Gjërshanuhu. Ajo është, Eju hum ahsenu amela, inna gjallna ma alel ardi zinët e në leha, në në këtë botë gjithë që e kemi, vendos, e kemi vendosër stoli për njerëzit. Edhe në përmet këtyre stolive do të shohim kush është më vepër mirë, kush më mirë do të vepranë. Gjithë të Allah në njajet jetër të thotë, Allëzhi qalqë al-mawte wal-hayata, l'yabluwakum e'yukum ahsënu amela. Allahu gërshanuhu e ka kryuar vdekin edhe jetën. Qët ju shikon, ju t'ju sëpravon juve, kush prejuve dhe të jetë ma veper mirë. Përndaj, në njëa e ti jetë të tëtë, Allahu gërshanuhu, wa huwa allëzhi qalqë al-semawati wal-artë. Allahu a shahit si e ka kryuar që jetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ika truhet shëdat token në 6 ditë brenda 6 ditëve edhe froni i ishte mbi ujë li jeblua kum ayyukum ahsanu amela chetius provon allahhu jashanuhu kush për juve do të vepron më mirë prandaj penave kërkohet që të jemi të vëdijshëm për bigjin e allahut subhanahu wa taala me siguri sayyidi nuk ka detyri nuk din më i vlerësu prioritetet e veta nuk din më i vlerësu veprat cila është më e dobishme cila është më pak dobishme cila nuk është e dobishme prandaj këto dy këshillues që i ka njeriu këto dy frenuës dhe nxitës në të njëjtën kohën frenuës për veprat e këqija dhe nxitës për veprat e mira duhet të jemi vazhdimisht të vëdijshëm për ta për ta dhe të mundohemi të arrisim efektin e këtyre dy indikuesve në jetën tonë edhe të bëjmë vepra të mira vepra a sua buha wa akhlasuha vepra të mira që duhet të janë çfarë të sinqerta për hir të Allahu xhashanuhu dhe të sakta në pajtim me normat e sheriautit apo në mënyrën se si këto dispozita i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj këto ajete na ndihmojnë neve apo kjo vedi e na ndihmon neve në aspekti i vlerave që ne këto gjëra që i kemi planuar si vlera, sikurse është drejtësia, sikurse është mëshira, sikurse është sakrifica në rrugt të Allahu xhashanuhu, sikurse është dhënia e le moshës së veprat tjera, në mazinatë na ndihmon që këto vlera që mëfortënt janë gjëra të, të, të vlefshme, apo është një sjellje preferuar dhe rekomanduar. Na ndihmon që ta rrisim sasinë edhe cilësinë. Në të njëjtën kohë, na ndihmon kjo vëdi që ne të largohemi nga ato vepra që nuk i konsiderojmë vlera, që janë anti-vlera, që në kundërshtim në mënyrë se si ne i shoqim apo çfarë konsiderojmë si vlerë edhe të ndalemi dhe ta frainojmë vetë vetveten. Prandaj, këto dy elemente dituria edhe vetdia për mbiqyrën e Allahut subhanahu wa taala, duhet mendiku tek ne të rites të ritet, domethënë në rritje të çdo cilësisë të sasisë të adhurimeve dhe veprave të mira që i konsiderojmë vlera dhe në pengimin edhe frainimin e veprave që nuk më thec nuk është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kur arrin tek shkalla më e lart e ihsanit kur e pyet gjebraili alayhis salam pe pyetem sallallahu alaihi wasallam me ihsan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigjet shumë shkurtë antabudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak shkalla më e lart e ihsanit është që të adurosh Allahun xhashanhu si kur e duket pa atë edhe pse ti atë nuk e sheh Allahu është ai që ti Allahu të sheh ti edhe din se çfarë duket vepruar prandaj që jo kërkohet për ne Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid" ne kemi krijuar njeriu. Edhe e dim se çfarë përshpëritje dhe çytje i bën nefsia i tij, e din Allahu subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ne e mafir ti prej damarit i qafës i cili ja shumë afa njeriu, është pjesë e njeriu ma afer në neve me diturin e ti dhe me mbiqyën është Allahu subhanu përndaj duhet të jemi vigilant gjithashtu në një jetë të jetër të të Allahu gjërshanuhu nuk e shqipton njeri u asë një fjal e që të mos jetë aty shkruosi i cili vetëm se ka pregatitur vetëvejtën që të shënan përndaj Allahu gjërshanuhu në një jetë të jetër të të të falëna kussanna alejhim bi ilm ne do tju tregojmë atyre me dituri, wama kunna gha'ibin aslan nuk kemi qen nuk kemi munguar. Allahu ka qen i pranishëm dhe këtë duhet tek ne ta kultivojmë këtë vedije. Për mikshin e Allahu subhanahu wa taala na t'njeten kuota fisnikre vetëm me dijet e dobishme e cila na ndihmon ti dallojm veprat. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i thetot Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thetot wama takunu fi sha'n nuk je izon me ndo një pun, wa ma tetru minë al-Kur'an, as e asë që duke ledzua dhe qka nga Kur'ani, wa la ta ameluna min amelin, illa kunna alejkum shuhuda, dhe qëfar veproni ju o ju njerës, gjdo gjithë që e bëni pe veprave, djeni se Allahu është dëshmitar, Allahu është aje cili, i mbiqqirë këto gjira, i thë të ufidu në fihë, kur të thelohëni këto vepra, wa ma ja azubu, nuk mund të i fshetë Allahu gjirë shanu, nga اسن غريم سماه وغل اتميت في الارض ولا في السماء اسن توك اسن تشيل ولا اصغر من ذلك اسذك تشوش سماه وغل ما يمسى كيا الا من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين اسن تشش ما ماده ما ممكن تفشيته الله جل شانهت شذو جي هوش تشنوا نلبلن اشرات نلبلن ايوش ليبري لوح المحفوظ جيتش الله جل شانهو تقول نيرزيت مندو مندوهن elainahum juthnune, sudurahum, liest të khfumin mundohen që ti, që ti fshehin gjithë në përkraherorët e tyre, që ta fshehin diçka për Allah gjershanuhu, elahine, e stekshu në thjabehum, edhe atëherë, kur mbuloheni me robët tua, e thotë, ja, thot, ja leho, ma ju sirrune, ma ju linun, Allah është në diani, e din, qëfar është ajo që ata e fshehin, edhe Allah gjershanuhu, është si din, se qëfar fshehet në përkraherorët e njerëzve, në gjokës e të njerëzve, Allahu është doheb, ai i cili i din këto gjire. Përëndaj, kjo shumë rëndësi, që ne, në mënyrë, në mënyrë në konceptimit të vlerave, të mos ndalemi tek gjukimi i shoqërisë, të mos ndalemi tek gjukimi i ligjit, në thojza, apo i kodit penal, por atë që i bëjmë, të i bëjmë me vedije, se ato e në adhurim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, të jemi të vedishim se Allahu në shikon në në, dhe në anë dyxande na përcjell edhe është na na i sheh dhe e din situatën tonë dhe në të njëjtën kohë ta dimse Allahu xhela xanuhu xhela xelaluhu osh ai është ai i cili prej neve pret veprat e mira. Prandaj ai ka dërguar pejgamberin që ne të veprojmë në përhajtimin e porosit e pejgamberit. Gjithashtu për çështjet që janë shumë avanci për konceptimin e vlerave në Islam, ajo është mënyra se si ne evlersojmë një vepër si e mirë. Si ne evlersojmë një vepër si të mirë. Më thonë, e mirë? Do të thonë ajo vepra e mirë është vepra e cila është e dobishme edhe e mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Kur i kanë përmendur tre vlerat esenciale që i ka bota perëndimore, kanë thënë ajo është e vërteta, e mira dhe e bukur. Vepra e mirë në Islam i ka tre kushte që duhet fillimisht çdo kush për neveti të placën. Kushti i parështë që ajo vejpër të jetë e ligjesuar, apo e definuar si e tild në shpalljen hinore. Në mënyrën e se si Allah Gjereshanu e ka, e ka shpallur Kuranin. Përndë e Kuranin dhe sunetit për i gambejt të esam, në më burimi në mënyrën e se si ne i definojnë vejpër e të mira dhe vejpër e të preferuar. Allah Gjereshanu kërna tëtë, oma ata ku më rrasu në fehuduhu, ata që u e jep i dërguar i jua i mëreni ata, وَمَا نَحَكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ ndërsa ata që hua ndalën, lërgohëni për i sajë. Ndita është të thotë, me një t'i i, i rësule, fekat e ta Allah, e kush i bindet të dërguar i të Allahu Gjereshanu, a i bindet edhe all Allahu Subhanahu e talem. Ndita është të Allahu Gjereshanu, të thotë, kullin kundë të më të hibbunë Allahe, fe të të bjuni. Thuanin, nëse ju e doni Allahu Gjereshanu, atër e ndi, ndi qeni e transmeton, apo të këne e s'jelë ata që e shpallë Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ndaj, Allahu Gjëshan, kërna thot, emlehum shureka, a kanë ata i duj tjerë, apo orta kësherahu lahum mineddin, ma lëmja dhe mbihilla, që kanë ligjësuar nga feja ata që Allahu nuk i ka lejuar. Për ndaj, ligjësimi, i gjirave që nuk i ka ligjësuar Allahu Gjëshan, nuk i ka konseruar sikur, sikur vejprat e mira, si adhurime, nuk lejot. Edhe ato e në vejprat e shpikura men, ma, Për dhet të, të, të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, men amil 'amalan laysa aleihi amruna, fa huwa rad. Kush e bën një vepër me të cilën nuk është urdhri jo, nuk është urdhri i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ajo vepër është e refuzuar. Allahu adhina lakum amana llahi taftarun ta denja. Të Allahu lejoj këtë gjë apo ju jeni duke bërë shpifje duke bërë domethënë duke i veshur Allahu xheshan diçka që Allahu nuk e ka? Thënë Çështja e dytë është që vepra të bëhet sinqerisht për hir të Allahut xhashanit, atëh vepra e cilter, e pastë, në të cilën nuk ka hise askush tjetër përveç Allahut subhanahü teala. Allahu na thotë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahu'd-din", data nuk ishin të urdhëruar me diçka tjetër, përveç që ta adhurojnë Allahun xhashan në sinqerisht, duke e shprehur dhe duke e praktikuar fenë e tij. Gjithashtu në një ajet tjetër Allahu thotë i thotë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam Qul inni umirtu an a'bud allaha mukhlesen lahud din Thuwa i unyam i urdruvar qeta adhrui allahu njërshanuhu në sinë qelime tijet vëtmi një yeah. mos të keqet qelime tijetar lahud din wa umirtu li an akun a'wal al muslimin dhe am i urdruvar qeta i am i pari nga me esim muslimanme Qul inni e khafu in asaitu rabbi i a'daba yumin a'dhim Thuwa i muhammad sallallahu aleyhi wa sallam unkan friq Nëse nuk jëm falendërues dhe Allahu i hashan, domethënë nëse e mohoj edhe nuk i bindem Allahu i hashanu, kam frikë nga dhimbja, azabi i ditës së madhe. Qulilahi a'budu mukhlishan lahu ad-din wa ya Allahu na'dray me sinqeritet ja shprehin fen timë fa a'budu ma she'tu min duni. Prandaj ju, për çka Allahu t'adhoni këtë don dani. Unë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e adray betem Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithashtu e Kushti tretë që vej pra tjetë e mirë, është të ndërtohet në bazën akides. Gjdo gjë, në islam dërtohet bitë të melën akides, të njësimit e Allahu subhanahu e talë. Në Allahu vej pra të mira, sa do që jetë të janë të mëdha, ma dhe shtore, nuk i pranon nga e njëri që nuk është besimtar. Tho të të lojgjë shanë në në kërën, wa man jamar minas salihati wa hua mu'min, dhe kusht bon nga vej pra të mira, edhe ajo � te jetë besimtar. Ati do t'i jap Allahu xhe shenahu mundësitë që të jeton një jetë të mirë. Dërsa ata që nuk janë musliman, nuk janë besimtar, nuk kanë besues te Allahu xhe shenahu, pratat vetë vqadim na ila ma amilu min amelin. Në Nëse të marrin punët e tyre, do jepen ato të tyre ditën e gjykimit, fajalnahu haba am manthura, do të shndërrohen në një pluhur i cili do të shpërndahet. Do të humbet. Prandaj Allahu subhanahu taala kuruflet për njerëzit që qëllimi kanë këtë jetë dhe bukuritë e saj. Në fund të jetit, thot, ula i keleji se lehun fil akhret i le në nërë. Këta njërës në botën tjetën nuk kanë asgje përveç zjarit. Wahabita masana është zhdukur, humbur, zhdo gjitë që e kanë produar dhe e kanë vepruar, va batinur ma kënë i amelun dhe këtë është ajo që ata e kanë vepruar. Pra dhe vepra e mirë, e ka temelin besimin, synime ka Allahun subhanahu tala, ta edhe është në pajtim njështë me shpadën hynore në Kur'an edhe në surajtën e pegamberi sallallahu aleyhi wasallam. Që të mosë të gjalsim atë e për këtë emision, të të japim fund me shpresë që inëshallah biseden ton rëtëm lerave, të vazhdojmë në emision në arshëm, Allahu jëruajt nga gjithdo të keqe dhe në bëft të përkushtuar në adhurim dhe ti, wassalamu alaikum, më wa rahmetullahi, më barakatuh.